Surja El Araf Mekase 206 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Alif Lam Mim Sad Ky libër, të është shpallur ty. Le të mosket kurfarsh trëngimin në zemrën tënde për shkak të ti. A i të është shpalur që në përmjeti të paralaj mërosh jo besimtarët dhe të këshilosh besimtarët. Ndyshni atë që ju është zbritur nga Zotë i juaj, e mos ndyshni mbrojtës të tjerë përveç ti, sa pak që i pranoni këshillat, sa shumë qytete kemi rënuar ne. Dënimi yn o erdi natën ose ditën kura ta pushonin, kur ju erdi dënimi. Thirja e tyre e vetë me ishte Ne kemi qenë vërtit keqë bërës Pa dyshim Ne do të kërkojmë logari prej popujve që u kemi quar të dërguar E pa tjetër që do t'i pyesim edhe të dërguarit Dhe do t'ju aparachesim gjithë shka kanë bërë Sepse i dim plotësisht dhe kemi qenë të pranishëm Peshimi i veprave atë ditë Do t'i jetë i drejtë ata që urëndon peshorja me vepra të mira do të jenë të shpëtuar kurse ata që e kanë të lehtë peshorën me vepra të mira do të humbin veten e tyre për shkak se mohuan shpalljet tona ne ju kemi vendosur në tokë dhe aty ju kemi dhënë çfarë ju nevojitet për jetesë e sa pak mirnjohës që jeni ne ju krijuam E pasta ju dham formën, e u tham e njëjve, për ulljëni në seqde ademit. Të gjith ju për ullën, përdeq i blisit, a i nuk ishte nga ta që u për ullën. Allahu tha, qëfar të pengoj ty të mos për ullëshe, kur të urdhërova. A i u përgjigjë, unë jam mëj mirë se a i, mua më kryove nga zjarri, kurse atë e kryove nga balta. Allahu i tha, atëherë, zbrit prej andej, gjenetit, ti nuk ketë drejt që të krenohesh në të, shporu me të vërtet, ti je prejtë poshtruarve. Iblisi, tha, më je pa fatë dheri në ditën kur rinjale njerëzit. Allahu i tha, ti e nga ata që u është dhëna, fati. A i tha, përshkak se ti më flaket tej unë do të zëprit njerëzve në rrugën tëndet drejt. E do të qasëm atyre nga përpara dhe nga mrapa, nga i djasta dhe nga e majta. E kështu ti do të vëresh se shumica prej tyre nuk të janë mirë njohës. Allahu, i tha, dilë prejandej i përbuzur dhe i përjashtuar. Pa dyshim, gjehenemin do të mbush me ty dhe me të gjitha ta që shkojnë pasteje ndërsa Ademit i tha O Adem banot ti dhe bashkëshortja jote në xhenet dhe hani ç'to dëshironi por mos ju afroni kësaj pemë se bëheni keqbërzëj Djalli u pshpiriti për t'u zbuluar pjesët e turpshme të mbuluara të trupit të tyre dhe u tha Zoti juaj ju a ka ndaluar pemën Vetëm që të mos bëheni engjej ose të pavdekshëm Dhe ju betua atyre duke thënë Vërtet, unë jam për ju këshilue si sinqert Dhe i mashtroj me dinakërin e ty Pas i e shijuan frutin, atyre ju zbuluan vendet e turpshme Dhe njësën të mbulohen me gjethet e gjenetit Dhe zoti i tyre i thiri A nuk ju a kisha ndaluar atë pëm? A nuk ju pa të thënë se djali është vërtet Armiku juaj i hapët? A ta thënë, o zotë jynë, Ne e kemi futur vete në gjyna, Pra ndaj, nëse ti nuk në falë Dhe nuk në më shironë Ne vërtet që do të jemi nga të humburit Allahu, tha, zbritni, Ju do të jeni armikj, Me njëri tjetrin Në tokë do të banoni Dhe do të jetoni deri në një kohë të caktuar Aty do të jetoni Aty do të vdisni Dhe prej saj Do të rinjalleni O bit e ademit Ne ju dërguam roba Që të mbuloni vendet e turpshme Si edhe për zbukurim Por pet ku i devot shmëris është mëjniri Këto janë disa shenja të Allahut që ju të merni këshill. O Bita Ademit, le të mos ju mashtroj kurrë se si djalli, ashtu si i nxorri prindërit tuaj nga xheneti, duke u zhveshur rrobat për të dukur vendet e turpshme. Ai dhe shpura ai ti ju sheh, prenga ju nuk i shihni ata. Ne i kemi bër djajtë roje të atyre që nuk besojnë. Por ata bënë një vepër të shëmtuar thonë ne i kemi gjetur prindrit tan që i bënin por edhe Allahu na ka urdhëruar kështu thuaj Allahu nuk urdhëron të bëhen vepra të pahijshme përse thoni për Allahun atë që nuk e dini thuaj zoti im urdhëron drejtësi drejtohu ni vetëm nga ai Në çdo jamë e lutuuni aty sinqerisht me besim të pastër e të vërtetë. Siç ju ka krijuar së pari, ashtu do t'ju ringjall. Disa ai i ka udhëzuar në rrugë të drejtë, kurse disa të tjerë e kanë merituar humbjen. Ata kanë zgjedhur djajtin për mbrojtës në vend të Allahut dhe mendojnë se janë në rrugë të drejtë. O bi te Ademit vishu një për shtatë shëmë, ku do dhe kur do që të faleni. Hani e pini, por mos e te proni, se aji nuk i do ata që e te projnë. Thuaj, kush i ka penguar stolit dhe ushqimet e këndëshme, të cilat aji ka kryuar për obrite vetë? Thuaj, ato janë përbesimtar dhe të tjerët në këtë bot, ndërsa në botën tjetër do të jen vetëm për besimtarët. Kështu ua shpjegojmë shpalljet njerëzve që dinë. Fuaj! Ëtë vërtet. Zoti im ka ndaluar vetëm punët e pahijshme, qofshin të hapta ose të fshehta, dhe gjynahet dhunimin pa të drejtë, ti shoqërohet Allahut në adhurim diçka për të cilën nuk ju ka dhënë kurrë fat të drejtë vetë thoni për Allahun atë që nuk e dini çdo popull ka afatin e vet kur t'i vijë koha e fundit ata nuk mund ta shtyjnë qoftë edhe për një çast dhe as nuk mund ta shpejtojnë obita dëmit kur nga gjiri juaj të vinë të dërguar që ju shpjegojnë shpalljet e mia atëherë ata qëruhen nga të këqijat dhe kryejn vepra të mira nuk do të friksohen, e az do të pikëlohen. Kurse ata që i mohojnë shpaljet e mija dhe silen me mëndi madhësin dhe i tyre, do të jenë banor të zjarit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Kush është më keqë bërës se aji që trilonë gënjesht rakunur Allahut, ose që mohonë shpaljet e ti, atyre do të jepet shfaruesht të caktuar në leuhi mahfulë. E kur tu vin të vinë të dërguarit tanë, enjëj, për të amarë shpirtin, do të thonë. Ku janë idhujt që i, i adhëronit në vend të Allahut, ata do të thonë, në braktisën. Kështu ata dëshmojnë kunder vetes që kanë qenë mohues. Allahu do të thotë. Hyni në zjarë me popuit, gjindet dhe njerëzit që kanë qenë para jushë. Kur do që një popull do të hyrë në zjarë, do të malkoj të tjerët që kan hyrë para ti. Dhe kur të të bohen të gjitha tje, atëherë i fundëmi i tyre do të thotë parve. O Zoti yn, këta në kanë sielë në humbje, prandaj jepu atyre një dënim të dy fishtë zjarë i. Allahu do të thotë, përse cilin nga ju ka dënim të dy fishtë, por ju nuk e dini. Të parët, do të thonë të fundëmve Ju nuk i një qenë më të mirë se ne Pra nda shionit dënimin për atë që keni punuar Me të vërtet, atyre që i mohuan shenja tona Me me një mëvësi Nuk do të hapen dyër të qilit Dhe asë që do të hynë në gjenet Deri sa të kaloj dheja në përvrim të gjilpërës Kështu i ndëshkojmë gjuna qarët Për ata janë përgatitur shtretër zjarri dhe si për tyre do të ketë mbulesa zjarri, kështu indëshkojmë ne keqë bërësit. Kurse ata që besojnë dhe kryen vepratë mira, ne nuk ngarkojmë asë kënd më tepër nga sa ka mundësi, ata janë banor të gjenetit në të cilin do të qëndrojnë për gjithmonë. Ne do të shkullim u rejtjen nga krahërori tyre, te këmbët e tyre nështë, Do të rjedhin lumej dhe ata do të thonë, qoftë lavderuar Allahu që na udhëzojnë këtë. Ne nuk do të ishim udhëzuar si kur të mos na udhëzonde Allahu. Pa dyshim, të dërguarit e zotit tonë kanë siel të vërtetën. Dhe një zë do t'i thërasë. Ky është gjeneti që ju e keni merituar për ata që keni punuar dhe banorët e xhenetit do të thon banorëve të zjarrit ne e jetëm të vërtet atë që na premtoi Zoti ynë po ju a e jetë të vërtet atë që ju premtoi Zoti juaj ata do të thon po ather në lehtë armi dis dyre do të thrasë mallkimi i Allahut është mbi keqbërsit të cilët i kanë penguar të tjerët nga rruga e Allahut, duke dashur ta shtremberojnë atë dhe nuk kanë besuar në jetën tjetër. Një mur do t'i ndajja ta, ndërsa në lartësit e ti do të ndodhe njërez, të cilët i njohin të dyja palet si pas t'i pareve. A ta do t'u thërasin banorve të gjenetit. Pacja, qoftë mbi ju. Ata nuk do të ken hyrë ende në gjenet, ndonë se shpresojnë. E kur ti kthejnë sytë, nga banorët e zjarit, do të thonë, O zoti yn, mos në hidhë mi disë këtyre njerëzve të këshinjë. Pastaj, njerëzit e murit, alaf, do të thërasin disa njerëzve që i njohin nga pamja, duke u thënë, Nuk ju ndimoj, as grumbullimi i pasurisuaj. As krye lartësia juaj Ndaj të vërtetës A janë këta për të cilët u betuat Se nuk do t'i arri më shira e Allahut Ndërsa atyre do t'u thonë sërish Hyni në gjenet Për ju s'ka frik e as pikëlim Banorët e zjarit Do t'u thrasin banorëve të gjenetit Derni pakujte ne Ose diçka nga ajo që ju ka dhuruar Allahu Ata thonë, në të vërtet Allahu këtoj ka ndaluar për mohuesit Të cilët e morën fen për loj dhe argëtim Dhe u mashtruan nga jeta e kësaj bote Ne sot do t'i harrojmë ata Ashtu si që patën harruar ata takimin e kësaj dite Dhe si që mohuan shpalje tona Ne u kemi zbritur atyre një liber të cilin e kemi shpjeguar gjersisht që të jetë u dhe rëfyës dhe më shirë për njerëzit që besojnë. A mos val, ata presin zbatimin e ti? Kur të vi dita e zbatimit, do të thonë për atë që e patën mohuar më parë. Të dërguarit e zotit tonë në kanë siel të vërtetën. A ka ndo një ndërmjetësues që të ndërhyj për ne? A mund të kthehe misërish në jetën e tokës që të veprojmë ndryshe nga që kemi punuar? Me siguri që ata do t'i humbasin shpirë të ratë e tyre dhe ajo që trilonin do t'i braktis. Në të vërtet, zoti juaj është Allahu, që kryoj qijet dhe tokën për gjashtë dit e pasta ju ngrit mbi fronin hyjënor që mbi sundon gjithësin. A i me rësiren e natës, e mbulon ditën, e cila e ndjekatë. Dijeli, hëna dhe yjet, i përullen urdhërit të ti. Vetëma ti i përket krijimi dhe urdhërimi. Qoftë bekuar Allahu, zoti i botëve. Lutjuni zoti tuaj përullshëm dhe nga dalë. Një mendë. A i nuk i do ata që e kalojnë kufirin Dhe mos bëni që regullime në tokë Pas i është dhe në regulli Ndërsa ati Lutjuni me frik dhe shpres Vërtet mëshira e Allahut është afer pun mirve A i i dërgon erërat si lajmëtare të mëshirës e ti Kur erërat Lëvizi në ret e rënda me shi Ai i çonato tek ndonjë vend i vdekur, ku lëshon shi dhe me anë të tij nxjerr lloj-lloj frutash. Po kështu do ti ringjall edhe të vdekurit. Këta janë shembuj që tu avini veshin. Toka e mirë i jep frutat me lejen e Zotit së saj, ndërsa toka e keqe zorse i jep gjë. Kështu, në mënyra të ndryshme Ne ja shpjegojmë shpalje tona, njerëzve mirë njohës. Ne ja dërguam nuhun, popullit të ti e a ju tha, o popullim, a dhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveçti, unë kam frikë se do të bjerë mbi ju dënimi i një ditë të madhe. Paria e popullit të ti i tha, ne të shohim ty në humbje të qartë, A i tha, o populli im, unë nuk jam në kurfar humbjeje, por jam i dërguar nga ana e Zotit të gjithësis. Unë, ju si elë shpaljet e Zotit tim, ju këshilloi dhe di nga Allahu atë që ju nuk e dini. Apo që diteni që këshilla e Zotit tuaj t'ju vi në përmjet një njeriu prej jush, i cili ju tërhejgjë vërejtjen që të keni frik Allahun, në mënyrë që të më shiroheni prej ti. Ata i quajtën gënjështar nuhun, kështu që ne shpëtua me antë barkës atë, dhe të gjithë një rëzit që ishin me të, ndërsa ata që i mohuan shpalje tona, i fundosëm. Ata qenë vërtet një popull i verëbër. Fisit ad, i dërguam vëlan e tyre, hudin, A i tha O populli im, a dhuroni Allahun Ju nuk keni zot tjetër përveç ti A nuk po i rruheni dënimit Paria e populli të ti, që nuk besonte Tha, ne shohim të këti me ndje lehtësi Dhe me ndojmë se je gënjështar A i tha O populli im, unë nuk jam me ndje lehtë Por jam i dërguar nga Zoti i botëve Unë ju siel shpaljet e Zoti tim Dhe jam këshiltar besnik Apo që diteni që këshila e Zoti tuaj T'ju vijë në përmjet një njeriu prej jush I cili ju tërhejgjë vërejtjen Kujtoni që a i ju bëri zë vendës Pas popullit nuhut Dhe ju dhat trupe fëqitë madhe Kujtoni dhuntit e Allahut në mënyrë që të keni sukses. Ata thanë: "A mos na ke ardhur që të adhurojmë vetëm Allahun e di lëm zotat që kanë adhuruar prindrit tan? Ather nasil atë me të cilën na kërcënon nëse je i sinqert." Ai tha: "Dashmë, i o karan danime dhe zemrimi i Zotit tuaj. A më ku ndështoni mua për emrat e idhujve, të cilët u akeni vën ju dhe prinder i tuaj, e për të cilët Allahu nuk ju ka siel kur farë diturije. Pra, pritni, se edhe unë, po pres me ju. Me mëshiren ton, ne e shpëtuam hudin dhe të gjithë besimtarët që ishin me të, dhe i asgjësuam ata që i mohuan shpalje tona. Ata ishin të gjithë mos besimtarë. Ndërsa fisit themud, ne i dërguam vëlan e tyre salihun. A i tha, o popullim, a dhuroni Allahun, ju nukeni zot tjetër përveçti. Në të vërtet, juve ju është dhe një shenjë qartë nga zoti juaj. Kjo deve e Allahut për ju është një mrekuli. Lërin i të kulos në tokën e Allahut dhe mos i bëni ndonjë të keqe. Se ju pret në dëshkimi i ashpër Dhe silni në mend Kura i ju bëri zë vendës Pas fisit ad Dhe ju dhuroj vendbanime në tok Në rafshinat e saj po ngrini palate E në kodrina Po gëvendini shtëpi Kujtoni të mirat e Allahut Dhe mos bëni që regullime në tok Por paria arogante e popullit të ti U tha të shtypërve në radhët e atyre që kishin besuar A e pranoni që Salihu është i dërguar nga Zotit i ti? Ata thanë, sigurisht që ne besojmë në gjithë shka që i është shpalur ati. Ata që ishin kryelartë thanë, ne nuk besojmë në atë që besoni ju. Kështu, ata e theron dhe venë, pa e përfilur urdhërin e Zotit të tyre dhe thanë, O, Salih, silna atë që na ke premtuarë, Nëse je vërtet i dërguar për këtë arsye, ata i goditën një tërmet i rëndë në mëngjes dhe mbetën të vdekur në shtëpitë e tyre. Ai u largua prej tyre dhe tha: O populli im, un ju solla mesazhin e Zotit tim dhe ju këshillova, por ju nuk i donit ata që këshillojnë. Kujtoni fjalët e lutit i cili i tha popullit të vetë. Përse bëni patur pësit të tila, që askush nuk i ka bërë në botë? Ju u qaseni meshkujve me epsh në vend të femrave. Me të vërtet, ju jeni popull që e te proni me të këqia. Për gjigja e popullit të ti ishte. Dëbojni ata nga vend banimi juaj. Ata janë njerës që duan të mbahen të dëlirë. Kështu? Në espectu a matë me gjithë familje, përveç gruas së tij. Ajo ishte nga ata që mbetën pas dhe u ndëshkuan. Dhe mbi ta lëshuam Rebeş Guresh. Pra, shikosi përfunduan njerëzit e zvetnuar popullit të Medjenit. Ne i dërguam vëllain e tyre Shuaibin, i cili u tha: O popull i im, adhuroni Allahun. Ju nuk jeni zot tjetër përveç Ti. Në të vërtetë, ju ka ardhur provë e qartë nga Zoti juaj. Prandaj, matni dhe peshoni saktë. Mosu hani hakun njerëzve dhe mos bëni ngatërresa në tokë, pasi të jetë vënë rregullin e Të. Kjo është më mirë për ju, nëse jeni besimtar. Mos dini pushi në çdo rrugë, duke frikësuar dhe penguar nga rruga e Allahut ata që besojnë tek ai edhe duke kërkuar shtrembrimin e saj kujtoni atëher kur ishit të paktë në numër e ai ju shumoi shikoni si përfundojnë gatrestarët nëse një grup mes jush beson në mesazhin me të cilin jam dërguar ndërsa grupi tjetër nuk beson duroni derisa Allahu të gjykojë midis nesh ai është gjykatësi Moi mir. Paria arrogante e popullit të tij tha: "O Shuaib, kthehu në Fenton ose do t'ju dëbojmë nga qyteti i ynë. Ty me gjithë ndjekësit e tu." Shuaib i tha: "Edhe pse ju rremë atë, nëse do të ktheheshim në Fen tuaj, pasi Allahu na shpëtoi nga ajo, atëherë do të shpifnim gënjeshtra kundër Allahut. Ne nuk mund të kthehemi në të, përveç se Po të dojë Allahu, zoti yn, a i përfshin shdo gjë me djenin e vetë dhe të ka i ne mbështetemi. O zoti yn, gjyko drejt mi disnesh dhe popullit ton, ti i e gjykat si mëj mirë, por paria e pa fe i tha popullit të ti, nëse shkoni pas shua i bitë, atëher me sigurit do të jeni të humbur, e kështu. Ata i goditin një tërmet i rënd dhe u gdhinë të shtrirë përmbys në shtëpitë e tyre. Ata, që e quajn Shuaibin gënjeshtar, sikur nuk ishin banuar kurrë në atë vend. Ata, që e quajn Shuaibin gënjeshtar, qem të humbur. Shuaibi u largua prej tyre dhe tha: O popullim, O nyse ola shpalljet e Zotit tim, E ju këshilova, prandaj, pse të hiderohem për popullin e pafe? Sa her që qonim të dërguar në ndonjë vend banim, ne i dënonim banorët e ti me skamje dhe së mundje në mënyrë që të përuleshin. Pastaj, u ashtë ndëronim fatkeqësin në lullëzim, por kur shtoheshin e begatoheshin, ata thoshin. Edhe etëri tanë i patën goditur hidërimet e gëzimet Kështu që ne i dënonim pa pritmas pa e marrë vesh ata Si kur banorët e atyre qyteteve të besonin dhe të ruheshin prej gjunaheve Ne do të dërgonim bekime nga qiele dhe toka Por ata mohuan Pra nda i dënuam për ata që bën A janë të sigurt banorët e këtyre qyteteve Se nuk do të vi dënimi yn natën Ndërko që flenë, a janë të sigur të ata se nuk do t'juvi dënimi yn, ditën, ndërko që argëtohen, a janë të sigur të ata nga të papriturat e Allahut. Vetëm ata që janë të humbur, nuk u friksohen të papriturave të Allahut. A nuk është e qartë për ata që trashguan tokën e banorve të më parëshëm të saj, se nëse ne dëshirojmë, i dënoim për gjymahet e tyre dhe u avulosim zemrat që të mos dëgjojnë ne të kemi treguar ty disa nga ngjarjet e atyre popujve të dërguarit e tyre u erdhën me prova të qarta por sigurisht që ata nuk do të besonin diçka që edhe më parë e mohonin kështu u avulos Allahu zemrat mohuesve ne pam se shumica e tyre nuk i përmbaheshin beslidhjes vërtet ne jetëm se shumica e tyre ishin të pabindur pas tyre ne dërguam musain me shenjat tona te faraoni dhe paria e tij por edhe ata i mohuan ato pra shikosi ishte përfundimi i ngatërrestarve musai tha o faraon ne të vërtetë Unë jam i dërguari i Zotit të botëve E kam për detyr që për Allahun të them vetëm të vërtetën Dhe tashmë ju kam siel prov të qartë nga Zotit juaj Andaj, lëri të vinë me mua, bit e Izraelit Faraoni tha Nëse ke siel ndo një shenjë, tregoje Nëse ajo që thua, është e vërtet Musaj Lëshoj shkupin e vetë dhe a i u bëj gjarë për i madhë. Pasta i nzori doren e ti e ajo ju du krete bardhë të pranishmëve. Paria e popullit e faraonit tha, Ky qenë ka vërtet një magjistari shkathët, i cili kërkon t'ju nëzjerë nga toka juaj. Atëherë, qëfar në këshiloni? Të tjerët thanë, mba një pak më njanë atë dhe vëllane ti dhe dërgoni në përqytete Laj mëtar që të të të bojnë e të të sielin ty faraon qdo magjistarë të shkathët. Dhe kërërdën magjistarët e faraonit, than, A do të shpërblehemi nëse fitojmë? Faraoni tha, Po, dhe do të jeni nga më të afërmit e mi. A ta than, O musa, ose hithë ti, ose të hedhim ne të paret shkopinë tanë. Hithë në ju, u përgjitja i. Kur magjistaret hodhen shkopin të tyre, i ma gjepsën syte njerëzve, i friksuan ata dhe shfaqen një ma gjitë madhe. Atëherë, ne i kumtua musajt, hide shkopin të ndë dhe aj filoj të gëltiste gjithë shka që triluan ata. Në këtë mënyrë, doli në sheshe vërteta dhe dështoj ajo që kishin bërë ata. Kështu, Faraoni dhe njerëzit e tij u mundën dhe u kthyen të poshtruar, kurse magjistarët u përulën në sejdë, duke thënë: Ne besojmë në Zotin e botëve, Zotin e Musajit dhe të Harunit. Faraoni tha: Ju guxoni ta besoni atë pa lejen time? Në të vërtetë ky është një komplot që keni përgatitur me qëllim që të nxirrni nga qyteti. Banorët e ti, keni për ta parë, do t'ju akëpuz duartë dhe këmbët, këmbëj e razi, e pastaj do t'ju kryqëzoj të gjithëve. Ata than, ne, me siguri do të kthehemi të këzoti ynë. Ti po hakmeresh ndaj nesh, vetëm se besuam shenjat e zoti tonë, po sa na erdhën? O zoti ynë, na jebë durim të madhë dhe bëna të vdesim, mësliman. Paria e popullit të faraonit Tha A mozval do të alësh musajnë dhe popullin e ti Që të bëjnë nga të resa në tok Dhe që të braktisin ty Dhe zotat e tu Faraoniu përgjigj Me qenë se jemi sundu esë mbi ata Ne Do t'i vrasim djem të tyre Dhe do t'i lem gjall Grat e tyre Musaj I tha popullit të vetë Kërkonin dim nga Allahu Dhe duroni Sepse toka është e Allahut A i ja jepa të trashygim Cili të doj për e robërve të vet Fundi i lumëtur U tako natyre që i frikësohen Allahut Ata i than Ne kemi vuajtur parasit vishti Dhe ende pë vuajm Musa i tha ndoshta zoti juaj do ta zhduk armikun tuaj dhe do tju bëj sundimtar në tokë për tju parë se si do të veproni dhe ne e goditëm popullin e faraonit me thatësi me vitezie që të zinin mend por sa herë që u vinte ndonjë e mirë ata thonin këtë e kemi merituar e kur i godiste ndonjë e keqë Atë e mernin si ogur të zi që vinte prej musajt dhe popullit të ti Por jo Allahu ishte a i që u andil të fatin e zi Ndonë se shumica e tyre nuk e dinin Ata i thoshin musajt Që fardo prove që të nësiel është për të na ma gjepsur me të Ne nuk do të të besojmë Prandaj ne u dërguam atyre për mbytje Karkaleca Rikjera Bretkosa dhe gjak, si shenja të qarta, por ata madhështoheshin dhe ishin popull keqëbërës E kuri godiste dënimi, ata thoshin O Musa, lutju zotit tënë për ne, me që ka beslidhje me ty Nëse naliron nga kjo vua e tje, pa tjetër që do të të besojmë ty dhe do t'i lem bitë e Izraelit të ikin me ty Por... Kur i liruam nga vuajtja dhe erdhi afati i caktuar ata e shkelën menjëherë premtimin. Gjithashtu ne u hakmorëm dhe i fundosëm në det, nga që ata i mohuan shenjat tona dhe nuk u avun veshin. Ndërsa populli i përndjekur ne i dham në zotërim viset lindore dhe perëndimore të tokës që kishim bekuar. Kështu u përmbush premtimi i bukur i Zotit të ndë ndaj Izraelitve, përshka këtë durimit që të reguan. Ndërsa ndërtesat dhe kullat e faraonit dhe të popullit të ti, ne i shkatruam. Ne i kaluam bit e Izraelit për te i detit, kundeshen një popull që adhuronin idhujt e vetë. Ata i than Musait, nabëna edhe neve një Zot, ashtu si kanë ata, Zota. Musa i tha, ju qenke një vërtet, një popull i paditur. Fen që ndjekin këta idhujtar, e pret shkatërimi, dhe ajo që bëjnë është krejt pavler. Amos Val doni të kërkoj për ju, zot tjetër përveç Allahut, që ju ka ngritur mbitë tjerët. Kujtoni kur ne ju shpëtuam nga popull i faraunit, i cili ju mundon të pamas, fëmijet me shkuj ju avriste, Kur se femrat tuaja ju alinin gjall, kjo ka qen provë e madhe për ju nga Zoti juaj. Ne i premtuam Musait se do t'i flisnim pas 30 netësh, të cilat ja shtuam dhe me 10 të tjera, kështu që takimi me Zotin e Tij, Ub, pas 40 netësh. Musai i tha vëllejtave Harunit: Mo zvendëso te populli im, mbaj rregull Dhe mos ndiqë rrugën e nga trestarve Kur musaj erdhe në kohën e caktuar dhe Zoti foli me të A i tha O Zoti im, shfaqu që të të shoh Zoti tha Ti nuk mund të më shohësh Por shiko në atë mal Nëse a i mbetet në vendin e vet Atëher ti do të më shohësh mua E kur Zoti i tij i ufaq malit e thërmoi atë dhe, dhe e bëri pluhur ndërsa Musa i ra te fikët kur erdhi në vete ai tha I lavdëruar qofsh ti o Zot kthehem te ty i penduar un i jam i pari i besimtarve Zoti tha O Musa un të kam zgjedhur ty Mbitë tjerët, me kumë të temija dhe të foljurin tim pandër mjetës, por të drejtë për drejtë, mere atë që të kam dhënë dhe bëhu mirë njohës. Ne i shkruam në plaka u dhëzime dhe shpjegime për gjithë shka. Merri këto me bindje dhe urderoje popullin tëndë që t'i përvetësoj në mënyrën më të mirë. Unë do t'ju të regoj shtëpin e të pabindurve Do t'i largoj për e shenjave të mija Ata që silen me arogancë në tokë Kështu që edhe kur të shohin qfar do shenje Nuk do t'a besojnë atë Kur të shohin rrugën e drejt Ata nuk do t'a ndjekin atë Dhe kur të shohin rrugën e gabuar Do t'a marin atë Sepse ata nuk i besuan shpalje tona Dhe nuk u kushtonin dhe mendja atyre Atyre që mohojn shpalje tona dhe takimin në botën tjetër Do të zhvlersohen veprat A do të dënohen dryshe, veç se si pas punve që kanë bër Populi i musajt, pas ljargimit të ti filloj të adhuroj një vich Të bër nga stoliset e tyre të arta A i kishte një zë si të lopës A nuk e shihnin ata se a i as nuk mund të fliste, as t'i u dhe zonte në rrug të drejt, ata e zgjodhen këtë vichë për adhurim dhe u bën keqë bërës. Por, kur u penduan dhe e kuptuan se kishin hyrë në rrug të gabuar, ata than, nëse zoti yn nuk në mëshiron dhe nuk në fal, me të vërtet do të jemi të humbur. Kur musaj u këthu e të populli i ti, i zemruar dhe i pikëluar, thiri. Shume keqe është ajo që keni bërë pas i kjesime. Amosval donit të shpejtonit ndëshkimin e zoti tuaj. Pastaj, i hodhi plakat dhe duke e kapur vëlan për koke, e tërhoqë i drejtë vetes. Haruni i tha, o djali i në nësime. Në të vërtet, këta njerës më quajtën për të dobet dhe... Gati më mbyten, mos më turpëro para armiqëve, dhe mos më logaritë ndërkeqë bërësit. Musaj, u lutë, o zotë, më falë mua dhe vëllantim, dhe na prano në mëshiren tënde. Ti, i e mëj mëshirë shmi i mëshiruesve. Ata që zgjodhen vicin për zotë të tyre, do t'izer zemërimi i zotit të tyre dhe poshtërimi në këtë jetë. Kështu i ndëshkojmë ne, ata që shpifin, ndërsa ata që kryen veprat këqia, e pas taj pendohen dhe bëhen besimtar, ta din se pas kësaj, zoti ytë është vërtet falës e mëshirë plot. Dhe kur musajt i kaloi zemrimi, i mori plakat në të cilat ishin shënuar uvëzimet për rrugën e drejtë, veë marshira për ata që i frikësohen Zotit të tyre. Mpas, Musa i zgjodhi nga populli i tij 70 burra për takimin ton. Kur i goditi Tërmeti, ai tha: O Zoti im, sikur të doje ti, do të zhdukej ata dhe mua që më përpara. Por a do të na shkatërrojë për ata që bën disa mendje lehtë mes nesh? Ajo ishte veç një provë e urdhuruar prej teje për të shpënë në humbje atë që ti do dhe për të ullëzuar atë që ti dëshiron. Ti, i e mbrojtë si yn, andaj falna dhe mëshirona. Ti, i e mëj miri i mëshiruësve. Natsa këto të mira në këtë bot dhe në tjetërën, sepse veç tek ti ne këthehemi. Allahu, tha, unë Godas me dënimin tim këtë dua Ndërsa më shira ime përfshin që do gje A të do të ajap atyre që ruhen nga gjunahet e japin zeqatin Atyre që u besojnë shpaljeve tona Dhe atyre që ndjekin të dërguarin ton Profetin që nuk di shkrim e ledzim Të cilin ata do të gjejnë të shënuar Në shkrimet e tyre, në Teurat dhe Ungjill, Ai do t'i urdhërojë ata të bëjnë vepra të mira dhe do t'i ndaloj nga të këqijat. Do t'ua lejoj të mirat e do t'u ndaloj të këqijat, duke i liruar nga barrët e rënda dhe vështirësitë që kanë pasur. Prandaj, ata që do ta besojnë, për krahin dhe nderojn atë, duke ndjekur dritën që është zbritur me të, Pikërisht ata janë të fituarit Thuaj, o Muhammed O njerëz, unë jam i dërguari i Allahut për të gjithju E ati që i përket sundimi i qijeve dhe i tokës Nuk ka zot tjetër të vërtet veç ati A i i e pjetë dhe vdekje Prandaj besoni në Allahun A vendë të dërguarin e tij, profetin që nuk di shkrim e lexim, e që beson në Allahun dhe fjalët e tij. Shkoni pas tij që të jeni në rrugën e drejtë. Te populli i Musait ka pasur disa njerëz që udhhiqnin dhe zbatonin drejtësinë në ndritën e së vërtetës. Ne, indam hebrejt, në 12 fise Se cili kombë më vete, kur populli ti i kërkoj ujë, ne i kumtua musajtë. Bjeri me shkopin tëndë, shkëmbit, dhe prej ti shpërthyen 12 burime. Qdo fis e din të burimin e vetë, dhe ne u bëmhije me retë dhe uzbritëm manën dhe thëllëza, duke ju thënë. Hani ushimet e mira që ju a kemi dhënë. Ata tërë. Nuk nga dëmtuaneve, por i bëndë dëm vetë vetës. Kur atyre ju tha, vendosuni në këtë vendbanim dhe hanit shfarë të doni. Kërkoni falje dhe hyni në portat e ti duke u përullur, që t'ju afalim gabimet dhe t'u ashtojmë shpërblimin pun mirve. Keqë bërësit nga radhët e tyre, i ndëruan fjalet me të tjera që nuk u ishtënë thënë. Pra ndaj ne, U dërguam dënim nga qieli, sepse bën prapsi. Pyet i ata, për qytetin që gjendaj në bregdet dhe për qfar i gjeti banorët e ti, kur thyen urdhëresen e sabatit së shtunës. A të dit, u vinin peshqit me shumic, ndërsa ditëve të tjera që nuk i keremtonin, nuk u vinin. Kështu, ne i vumë në probë, sepse bënin pun të mbrapshta. Kur disa prej tyre thanë: "Përse këshilloni kur e dini se Allahu do të na zhduk, ose do të na ndëshkoj ashpër?" Këshilltarët u përgjigjen: "Për tu arsyetuar para Zotit tuaj dhe që ju të mund të ruheni nga gjunahet." Por kur e harruan atë për të cilën ishin paralajmëruar, ne i shpëtuam ata që këshillonin, kurse i ndëshkuam ashpër keqbërësit, për shkak të mosbindjes së tyre. Kur ata angulumuan me mendje madhësie të bënin atë që u ishte ndaluar, ne u tham: Bëhuni më i mundur të përbuzur. Pastaj Zoti i Uyt shpalli se do t'u dërgonte atyre të tjerë që do t'i mundonin në mënyrën më të keqe deri në ditën e Kiametit. Me të vërtetë, Zoti i Uyt dënon shpejt, por ai është edhe falës dhe mëshir plot. Dhe ne i shpërndam ata në tokë, grup e grup e Disa prej tyre ishin të mirë, e disa jo. Ne i vumë në provat ta me mirësi dhe fatkeqësi, me qëllim që të ktheheshin në rrug të drejtë. Pas tyre, erdi një brezni e cila e trashgoj librin, te uratin, por duke marë gjërat e pavlevshme të kësaj bote, dhe duke thënë, do të na falet që do gjë, edhe nëse u bini në dorë gjërat në gjashme, prap i mernin ato. Valë. A nuk e kishin pranuar beslidhje në liber që për Allahun të thoshin vetëm të vërtetën, pikerisht ata që e kishin studiuar që përmbante a i. Bota tjetër është më e mirë për besimtarët që i friksohen Allahut, akoma nuk e kuptoni këtë. Ata që u përmbahen thënjive të librit dhe që i kryen namazin, ta din se ne pa dyshim nuk do të ahumbim shpërblimin punë mirëve. Ne të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ngritëm si për tyre malin, që duke si hije, e ata besonin se do të binte mbi ta, dhe u tham. Mbaje një fort atë të që ju dham, dhe kujtoni që farë përmbana jo, që të ruheni nga gjynahet. Kur zoti ytë nëzori nga kurizi i bivet a ademit pasardhësit e tyre, dhe i bëri të dëshmojnë kunder vetës e tyre, u tha. A nuk jam unë, zoti juaj, ata u përgjigjenë dëshmojmë se pije kështu bëri ai në mënyrë që ju o njerëz të mos thoni në ditën e kiametit këtë nuk e kishim ditur ose që të mos thoni me të vërtetë etërit tan ishin i dhujtar para nesh, kështu që edhe ne jemi pasardhësit e tyre, a mos vallë do të na shkatrrosh për veprat e atyre që ndoqën mashtrimin. Kështu ne i shpjegojmë hollësisht shpalljet që ata të kthehen në rrugën e drejtë. Tregoju atyre hebrejve për njeriu të cilit ne i msuam shpalljet tona, por u largua prej tyre. Kështu, djali apostolli atë dhe ai u b nga të humburit. Sikur të donim, do ta ngrinim atë me shpalljet tona, por ai umbrthye pas jetës toksore de uda pas dëshirave të veta. Shembulli i di është si shembulli i qenit. Nëse e ndjek, ai të nxjerr gjuhën. Nëse largohesh, ai përsëri të nxjerr gjuhën. Ky është shembulli i njerëzve që mohojn shpalljet ona. Tregoju atyre këto ngjarje në mënyrë që ata të mendojnë i shëmtuar është shembuli i njerëzve që i mohojnë shpalja tona dhe i bëjnë keqë vetë vetës. A i të cilin Allahu e u dhezon, është në rrug të drejtë, ndërsa a i të cilin Allahu e shpije në humbje, është vërtet i humbur. Ne kemi paracaktuar për gjëhenemin shumë gjinde dhe njerëz, sepse ata kanë zemra, por nuk kuptojnë. Kanë sy, por nuk shohin, dhe kanë vesh, por nuk dëgjojnë, ata janë si bagëtit, madje edhe më zi. Pikërisht këta janë të shkujdesurit. Allahut i përkasin emrat më të bukur, andaj, thireni atë, lutjuni ati me to dhe largohuni nga ata që i shtrembrojnë emrat e ti ata do të ndëshkohen për shfar kanë vepruar. Ndërmjet atyre që kemi kryuar, ka njerës që i udhëzojnë të tjerët në rrugën e vërtet dhe gjykojnë drejt. Ndërsa ata që i mohojnë shpalje tona, dal nga dal, ne do t'i shpijem drejt shkatërimit pa e kuptuar, e do t'u japim a fat. Me të vërtet, plani ynë, është i fort A nuk u ka vajtur në njëherë në mendja atyre Se shoku i tyre nuk ka kur farë marzije A jështë vetëm paralajmëruës i hapët A nuk e shohin ata mbretërin e qijeve e të tokës Dhe gjithë shka që ka kryuar Allahu Duke menduar se mund të jetë afruar fundi Në qfar shpalje tjetër do të besojnë pas kësaj A ta që Allahu i shpije në humbje As kush nuk mund t'i udhëzoj në rrugë të drejt A i, i lë ata të ende në mos besimin dhe humbjen e tyre A ta, të pyesin ty Muhamed, rreth orës e kiametit Thua ju, ata e di vetëm zoti im Kohën kur do të ndodha jo Do të tregoj, vetëm a i Do të jetë rëndë për qijet dhe tokën do të uvi krejtësisht përrit mas. A të të pyesin, a thua se ti di di qka për të. Thuaj, këtë e di vetëm Allahu, ndërsa shumica e njerëzve nuk e din, pse kjo gjë është e fshehet. Thuaj, unë nuk mund të si e lë vetës as dobi, as dëmë përveq se aqësa dëshiron Allahu si kur të dhja të paduk shmen, do t'i shumojat mirat dhe nuk do t'me prekte as një e keqe. Unë jam vetëm para lajmërues dhe sjeles i lajmeve të mira për njerëzit që besojnë. Êshtë a i që ju kryoj nga një njeri i vetëm, Ademit, prej të cilit kryoj edhe bashkëshorten e ti, Havan, që të gjende që të si të ka jo, kur njeri u Bashkohet me gruan e vet E ngarkon atë me një barë të leht Që ajo e kalon pa e ndier për cako Dhe kur ajo rëndohet Ata të dy i lute në Allahut Zotit të tyre Nëse nadhuron pasardhës të shëndosh Do të të jemi vërtet mirë njohës Por Pasi a i udhuron pasardhës të shëndosh E të mirë Ata të dy i veshin Allahut Ortak në lidhje me atë që u kishtë dënë, por Allahu është shumë lartë nga ato që ja veshin ati si ortak. A mos val, ataj veshin ati si ortak idhuj që nuk mund të kryojnë asgjë, ndërko që vetë janë të kryuar. Idhuj që nuk mund të japin do njëndihë më tyre, e as vetën nuk mund të ndimojnë. Edhe nëse i thirni në rrugën e drejt, ata nuk do t'ju ndjekin. Prandaj, njësojësht, i thirët apo nuk i thirët. Në të vërtet, ata që ju luteni ju në vend të Allahut, janë robër si ju. Thirini ata dhe let ju përgjigjen nëse thonit të vërtetën. A kanë ata këmbë për të ecur, ose duar për të kapur? A kanë syjë për të parë? ose vesh për të dëgjuar. Thuaj, thirë një zotatua i të reme dhe kurdis një kurthe ku nërmeje, pa me lënko. Në të vërtet, mbrojtës i im, është Allahu, i cili ka zbritur librin dhe kujdeset për të mirët, kurse ata që i adhuroni në vend të ti, nuk mund t'ju ndimojnë, as ju e as veten. Edhe si kur ti thërasësh në rrug të drejtë, ata të Nuk do të dëgjojnë Ty të duket si kur të vështërojnë Por ata nuk shohin Trego më shirë Urdhëro vepratë mira Dhe shmangu nga të paditurit Nëse djali përpichet të të shtyj drejtës e keqes Kërkostrehim të kalahu Se vërtet A i dëgjon Dhe di gjithë shka Ata që i frikësohen Allahut kur u vjen do një mendim i lig nga djalli i kujtojn urdhërat e tij e ater e shohin rrugën e drejtë ndërsa vëllezërit e vet prej njerëzve ata i spijen edhe më tej në humbie papushuar kur ti muhamed nuk u lexon atyre ndonjë varg nga shpallja ata thon a sikur ta bëje ti vet cuaju undjek Vetëm atë që më ka shpalur Zotijim, Ky kuran është vetëm dëshmi ndryques e nga Zotijuaj, U dhe rëfim dhe më shirë për njerëzit që besojnë. Kur të ledzohet kurani, dë gjoni dhe heshtni në mënyrë që të më shiroheni, Përmende Zotin tëndë me vete, i përullur dhe me frikë, jo me Zotë lartë në mëngjes dhe në mbrëmje dhe mos u bëj nga ata që nuk i kushtojnë vëmendje në të vërtet ata që janë afër Zotit tënd nuk refuzojnë ta adhurojnë Të atë, por e lavdërojnë dhe përulën në seçde para Ti